Újra New York, Egyesült Államok, Metropolitán Művészeti Múzeum. Ismét évekkel korábban, 2015. júniusában. És Sába királynője tényleg ennyire gyönyörű volt? Vagy, ahogy a bulvárlapok manapságírnák, szexi? Kérdezte Audrey Hill, a kelleténél talán kisé bátrabban Márkótól, főleg, hogy a férje is ott állt mellette. De most arra már feltűnt neki az olasz régész visszafogott nyugalma, ami mindig is vonzotta a férfiakban, ha valaki nem akarta azonnal eladni magát. Meg amúgy is. A lényeget egyelőre szándékosan kerülni szerette volna, úgyhogy inkább folytatta semmitmondást. Sába királynője valóban annyira szép volt, hogy miatta egy hamis változatot is készítettek? Az olasz régészszel csak másfél órányi felbojdulás után sikerült félrevonulniuk, mert a tárgy, vagyis hát a felfedezés, a várakozásoknak megfelelően tényleg felborzolta a kedélyeket. A metropolitenben épp úgy, mint majd holnap az amerikai sajtóban, sőt, pár napon belül valószínűleg az egész keresztény világban. De ha jól értem, folytatta Audrey választ sem várva az előző kérdésre, vagy inkább csak előtve a flört leghalványabb látszatát is. Nem csak manapság rombolják a templomokat, hanem már két és fél ezer éve is ez volt a szokás. Ezzel a fordulattal terelte a beszélgetést a számára fontos téma felé. A Babiloniak, folytatta megismételve Márkó előadásának a lényegét, a földel tették egyenlővé Jeruzsálemben a szentét, de ezek szerint ott csak a másolat pusztult el. Nem pedig az eredeti tárgy, aminek most, ennek köszönhetően, itt van a fedele, rajta a két kerubangyallal. Audrey hullámos haja lágyan omlott a vállára. Ahogy a fejét a fegyveres őrök és a tárgy felé fordította, egy szűketincs az arcába hullott. Épp úgy, mint a Madison avenue kifeszített óriás fotón. Nála egy generációval idősebb férje, Ferdinand Krieghoff követte a tekintetét. De ezt tette a társaság harmadik tagja, Steven wardrop is. Ő volt a családi múzeum palota a Central Parkra néző Bici villa igazgatója. Markó viszont továbbra is Audrey Hilt nézte. Sőt, inkább fűrkészte. Egyelőre nem volt világos számára, hogy mit is akarhatnak tőle ezek az emberek. A milliárdos fegyverkereskedő és művelt, de igen csak elkényeztetett felesége ahogy a poharat tartja a kezében, ahogy a gyémánt kereszt diszkréten felsejlik a dekoltása mögül, amilyen a bőrét finoman láttatni engedő csipkeruha manzsettája és a színarany retikül. Nem ismerte kellőképpen ezt a típust, de azért volt már szerencséje néhány hasonlóhoz. Kicsit kevesebb pénzzel, de még ennél is több műveltséggel, főleg Európában. Ott vékonyabb a pénztárca, még a gazdagoké is, de magasabb a kultúra. Évszázados múltú olasz arisztokraták a falfreskóval borított palotáikban. Emberek, akiket arra nevel az élet, és persze a családjuk is, hogy felette állnak mindennek és mindenkinek. Mi ugye, folytatta tovább Ódri visszafordulva márkóhoz, gyűjtünk, megőrzünk, és mindezt megosztjuk? Ebben szeretnénk a segítségét kérni. Aztán kicsit halkabban, hogy nyomatékot adjon az ajánlatának, amit persze kérésnek átszázott, hozzátette az ország nevét is, és ez azonnal mindent egyértelművét tett. A segítségét kérni Irakban. Pár évvel ezelőtt, 2015-ben, amikor ez az est a metropolitenben lezajlott, már jó ideje a Collect, konzerv. Ser, hármas jelszava volt a nyugati világ mantrája. Gyűjteni a műkincseket azokban az országokban, ahol az iszlám állam szisztematikusan rombolja és megsemmisíti a világ kulturális örökségét. Megőrizni ezeket a régészeti emlékeket, és aztán mindezt megosztani a közönséggel, például magánmúzeumokban. Akkoriban irak volt a sláger, ami persze meglehetősen érzéketlen szó, már mint a sláger, mert egyrészt valóban divatos helyszínek számított a collect, conserve, share elvétvalló nyugati kultúr elitköreiben, ugyanakkor mégis csak tragikus események helyszíne, gyilkos polgárháború és helyrehozhatatlan pusztítás véres kereszteződése. Az iszlám állam, az ISIS, 2015 első hónapjaiban például, tehát nem sokkal a metropoliten elegáns estéje előtt, Észak-Irakban, konkrétan Moszulban és környékén. Felbecsülhetetlen pusztítást végzett. Az egykori asszír főváros, Nimród, szinte összes páratlan értékű műkincsét, beleértve a templomokat és a régészeti emlékhelyeket is, felrobbantotta, elbuldózerezte és tönkretette. A terroristák akkor még nem akartak eladni semmit. Nem volt svájci sajt effektus, mint manapság. Nem voltak másfél méterenként földbe fúrt lyukak, légkalapácsok és csákányok. Nem. Akkor még nem ebből éltek, hanem az olajból. Nem akartak eladni semmit, csak rombolni és pusztítani. A szalafizmus hívei a nyugati világ kultúrájának egyik bölcsőjét, moszult, pár hónap alatt eltörölték a földszínéről. A a iszlám ultrakonzervatív felfogása szerint ugyanis, és az ízisz dzsihadistái többségükben ezt vallották, mármint a szalafizmust, csak egyetlen isten létezhet, Allah. Minden más istenség nyomát és emlékét el kell pusztítani. Irakban, Afganisztánban, Szíriában, Líbiában, a közelkelet országaiban, bárhol, ahová a dzsihád eljut. Akár Európában is. Akár Pális közepén is. Legyen az egy négyezer évvel ezelőtti asszíregyház tárgyi, esetleg építészeti emléke, vagy a kereszténységé, vagy bármilyen másik létező, vagy már letűnt vallásé. A történelmet és az országokat meg kell tisztítani. Csak Allah volt, van és lesz. Nem sajnálnánk az erőforrásokat, hogy amit csak tud és értékesnek talál, azt összegyűjtse és kimentse Irakból a magánmúzeumunk számára. Vette át a szót a Villa fényes homlokú, félig már kopasz, enyhén tokás igazgatója Steven Wardropper. Külsőre puhány, könyvelő típus volt, a Zero sport fajtából, akinek valószínűleg kellemetlen érzése támadt minden egyes alkalommal, amikor egy épületben nem talált liftet, és ezért kénytelen volt a lépcsőn felmenni az emeletre. Kifizetnénk minden expedíciós költséget, de tényleg mindent? Itt egy pillanatra megállt és nyomatékosan ránézett ódrira, aztán Ferdinand Krieghoff-ra, megvárta, hogy mind a ketten helyes bólincsanak, és csak azután folytatta. Tartson bármeddig is, legyen szüksége bármire és bárkire, fegyveresekre, helikopterre, magánkatonák védelmére, vagy amit csak szeretne, szinyore Boretti. Önnek pedig annyit fizetünk, amennyit csak gondol. Nem tud olyat és annyit kérni, amit mi ne teljesítenénk. Nem tud. Ez az ajánlatunk. Szólat meg most először, és zárta is le ezzel rögtön a beszélgetést Ferdinand Krieghoff, akit a túlzásba vitt hajbeültetések miatt a háta mögött egyszerűen csak német berluszkóninak csúfoltak. Mosolygott, mert ő mindig nyárosan mosolygott, mint aki örökké elnézést szeretne kérni az ölébe hullott vagyonért. Közben végig simított a sötét kék nyakkendőjét, mert mindig sötétkék sejem sejemnyakkendőt viselt, amit mindig végig simított, amikor pár szavas, tömör jelezte, bármilyen ügyről legyen szó, hogy valójában kinek is a zsebében van itt a pénz, és hogy ki dönt. Meg persze azt is, hogy őt a részletek nem érdeklik. Arra van ez a jenki, ez a várdropper, és ugye a felesége, Audrey. Márkó Boretti akkoriban, 2015-ben a Firenzei Régészeti Múzeum a Múzeo Archeologico munkatársa volt. A szerződése szerint évente fél évet bárhol eltölthetett, de persze ehhez fizetés nélküli szabadságra kellett mennie. Bármilyen megbízást elfogadhatott és bárhol ásadhatott, ahová a kalandvágy és a kincsvadászat sodorta. Vagy ahol a múltat meg lehetett menteni. Édesapját, Salvatore Boretti-t sok felé ismerték, még itt Amerikában is, mert Firenze egyik legtekintélyesebb műkereskedőjének számított. A 73 éves, mindig öltönyben járó, de színes zoknikat viselő, panamakkalapos toszkán urat a szakma egész Európában úgy tartotta nyilván, mint a Medici kor, és így a reneszánsz privát tárgyainak első számú szakértőjét és gyűjtőjét. Üzletében. A firenzei Via Maggión 500 éves előkelő bársony ruháktól kezdve a festett, címeres házassági kelengye át egészen a korabeli esztergapadokig múzeumokba illő különlegességeket tartott. Márkó édesanyja, Dukai Barbara, 1950-ben született egy kis Hortobágyi falucskában, ahová a Dukai családot a kommunisták kitelepítették. A két világháború között felsőházi takként politizáló apuka, gróf Dukai Kálmán, 1956-ban a forradalom napjaiban tudta csak elhagyni Magyarországot. A családjával egyenesen Firenzébe menekült, ahol még mindig várta az évek óta nem használt pókhálóval benőtt családi villa, egy középkori palazzó a Via Santo Spirito utcácskában. Toszkánában a magántulajdon évszázadok óta szent és sérthetetlen. Úgyhogy az olaszok megvárták a bajba jutott magyar grófot. Tudták, hogy egyszer majd csak kijut a vasfüggöny mögül, és megérkezik a kulcsokkal. Mit számít pár év a történelem forgatagában? A tulajdon az tulajdon. Dukai Barbara ott nőtt fel, ebben a házban. Aztán Rómában tanult történetet és végül visszatért Firenzébe. Az uffici ókori görög részlegében dolgozott, amikor megismerkedett az akkor már neves műkereskedővel, Szálvátore Borettivel. A mai napig a Dukai család palázzójában laknak, Márkó is ott nőtt fel. Ha elfogadná az ajánlatunkat, akkor a részleteket bármikor megbeszélhetjük a Bíci villában, az irodámban. Szakította meg a csendet a múzeum igazgató, zavartan megköszörülve a torkát, mert furcsának találta, hogy Márkó Boretti némán nézi őket, és nem mond semmit a neki felkínált lehetőségre. Pedig ilyet bizonyára még ő sem hal minden nap. Márkó elfordította a tekintetét, és végigfuttatta a metropoliten esti fényekbe öltözött egyiptomi termén. A közönségen, a Dendur templom körül összesűrűsödő befolyáson, pénzen és kapcsolatrendszeren. Amerika páratlan vagyon és erőforrás koncentrációján ami Európából érkezve még mindig meglepte, de egyre jobban meg is ijesztette. Rendben, mondta végül Audrey Hillnek. Nem nézett sem a nő férjére, sem pedig a múzeum igazgatóra, csak a hófehér arc mézöld szempárjába.